Băbă moșneag Și n-aveau nici fete, nici băieți Deși erau săraci, trăiau amândoi mulțumiți într-o căsuță de la malul mării. Moșneagul era foarte vrenic Săpa în grădină, tăia lemne, aducea apă Iar când n-avea ce face, se ducea să prindă pește Baba gospodărea toată ziua Lica ca o femeie harnică ce era Într-o dimineață, moșneagul îi zice babei Babu! Mm. Ce? Vezi că eu mă duc să prind pește Bine. Tu pune oala la foc Cam poftă să mănânc un borș de pește Dute moșnege, du-te Dute și vină de grabă cu peștele S-a dus la prins pește Și a stat el cât a stat Așa cum stau de obicei pe scarele Miștiți cu ochii la pândă Dar degeaba Nu prindea nimic Parcă era un făcut Mă, dar ce asta? S-a înspăvit peștele de mare? Cu ce face papa mea ciorbă? Na! La. <laughs> stai, stai, că se zbate! bate <laughs> Am pres unul Acum moșneagul prinsese într-adevăr un pește Dar era un peștișor mititel cât un degețel La care de obicei nu se uită un pescar adevărat Așa cum era moșneagul nostru Mă, băzdă ganea lumei Dar ce caos tu în acum! meu n tu pe acasă ceva frați mai mari, părinți ori măcar bunici, că eu mă mulțumesc cu ei. Dar cu tine ce să fac? Hai, du-te înapoi, n Hai. Când a dat însă moșneagul a doua oară cu ciorpacul, peștișorul cel mititel iar s-a prins. Și mirarea moșneagului nu mai avea margini. Măi, nu-ți drăvani, iar ai venit? Să știi că dacă te mai prins a treia oară nu-ți mai dau drumul. Te duc la babă să te facă ciorbă și gata, ai înțeles? Peștișorul cel mititel s-a prins și a treia oară în cu moșneagului Și moșneagul ce era să facă? S-a supărat, l-a luat și l-a pus în traistă S-a lăsat pe gubaș de prins pește în ziua aceea și a dat să plece hey! da, A auzit un glas care venea din în cu hey, stai pe loc! Uh. Tu ai prins un peștișor uh. Am prins eu unul, dar mai bine nu-l prindeam, că numai atât tica Că tu îndegeți el Ia arată era el, om cum să cade și la locul lui Dar uneori îi sărea așa țandra din temirce Și atunci nu mai făceai treabă cu el Așa s-a întâmplat și acum Dar cine-i fie de-mi poruncești, așa Cine-i cine-i Arată-l pe pe Când a văzut Moșneagul Ieșind din apă o dihanie de caracatiță Cu ochii bulbucați A rămas încremenit Norocul lui că tocmai atunci s-au evit deasupra apei de o parte și de alta a caracatiții o ceată de oșteni îmbrăcați în straie de argint, cu coifuri strălucitoare, scuturi și paloșe, iar unul, care părea să fie căpetenie, a strigat: "Hei! Aici o Repede! Să mâncăm oastea Caracatiților, care au pornit împotriva împăratului nostru." și avea atunci a văzut cu puzveria de caracatițe care vânzoleau apa cu brațele lor lungi Și unde s-a încins o bătălie între caracatițe și oștenii în strai de argin De se ridicau valurile cât casa și barca moșneagului prinsă de vârtejuri Stătea gata, gata să se răstoarne Văzând aceasta moșneagul, trase spre mal și venindu-și o leacă în fire O lua fugă spre casă Hei, moșnege! Moșnege, da dar ce cu tine? Valeu. Ce fuge, așa omule? și sufletul? Vă Ce? Vă babo. Era, era să mă furisit, da? valeu, valeu. Auleu, Stai, omule! Cine? <fie> Unde? Care a furisit? Caracatița cara, cara, cara, cara, cara, cara, cu otia, asa, ca de Uștei, bătăli, Uite, așa se Ea, ia, stai, mă Ia, ia, bea o ia, de apă ia, așa. Așa, să știi, moșnege, că tu ai adormit la malul și ai N-am visat, visat babo. am visat Dacă nu crezi, uite aici, între aici Peștișorul, ia te. Ia, că te. ia te uită, săracu Sângerează la o aripioare Și la gât, babă, uite oh, N-avezi? Eh, nu ți-am spus eu că a fost bătălie mari? Ah. El o fie. Ei, ia, mai tași din gură, moșnege, cu năzbâtiile tale Că pe mine nu mă păcălești e, Ai adormit cu ciorpa, Mama. cu mâna, cu Ei, lasă, lasă, că te cunosc E, dar ce fac eu acum cu mititelul ăsta de peștișor? Adu mai bine ciobul ăla cu pojarniță să-l la rană. Da. Și Baba și Moșneagul i-au pus peștișorului numele Costăchel. l au uns Baba câteva zile în șir cu pojarnița ei și Costachel s-a vindecat și la gât și la aripiare. Și a început să zbur de strachina lui, iar Baba și Moșneagul nu mai puteau de bucurie. O, Vezi, babă cum vână. mai sare și se uită drept în ochii mei Parcă-mi ar spune ceva e, Moșnege, lasă-l în pace, iar începe Nu, babă, nu, dar uită-te și tu, e, parcă ar înțelege tot, tot, tot e. Și cu ăsta chel în sus, cu ăsta chel în jos Vremea trecea așa cum trecea că nimeni nu o poate opri în loc Pe moșneag a început să-l doară șalele Iar pe babă să usture ochii de fumul sovii dar cea mai mare supărare a lor era cel care de la o vreme stătea trist pe fundul strachinii și nu mai zburda ca altădată. Nu oh. ah. oare ce-o fi cu Costăchel la nostru, Moșnege? De bă, știu și eu. Poate eu fi și lui dor de întinderea apelor, hă? Eu zic să mă duc să dau drumul ah. mare. A, ah, nu, nu, Moșnege. Noi ce -o să ne facem fără el? Și tu acum, dai pe ca să-l lăsăm așa să moară Tu nu vezi cum trângești După multă ciorobăială, baba s-a înduplecat Și atunci moșneacul l-a luat pe Costechel S-a dus cu el la malul mării și l-a aruncat în apă și a strigat Ber toți Costechele, și să auzim de bine Hei, moșnege, moșnege Ia stai, olea! Unde te duci? Când s-a întors Moșneagul să vadă cine îl nu-i venea să-și creadă ochilor. Din valurile mării răsărise un tânăr frumos îmbrăcat în straie de aur. Ce? Cine? Cine mă striga? Eu! Eu, el Costechel peștișorul vostru. Tu? Tu ești Costechel? Tu? Da, nu te teme, Vino mai aproape și află că eu sunt Împăratul Apelor. Am putere mare. Vreau să te răsplătesc pentru binele care mi l-ai făcut. Cerem orice vrei și pe dată îți îndeplinesc dorința. Așa? Atunci n-am visat. Păi când îi spuneam eu, babe mele că n-am visat, ea nu mă credea. Spuneam eu că tu ești Năzdravan, da. Dar ai tu cu o chiar așa putere mare Poți tu să-mi dai Tot ce ți -i ceri eu Am putere mare moșnege ah. Îți dăruiesc orice mai ce <laughs> Atunci ia să te văd Poți tu să mă faci să nu mai așa ale? Cum numai atâta moșnege Atâta cu stăchele că, că nu mai pot nici a plecat De altceva <laughs> n-am nevoie Bine să nu te mai doare șală. Așa. Dar ține minte, moșnege. Da. Că ori de câte ori vei avea nevoie de ceva, Da. Să vii aici și să mă strigi de trei ori. Da. <fie> și cum a zis asta, Costăchel împărat s-a făcut nebăzut în fundul apelor. Chiar moșneagul, a stat că a stat la malul mării, privind întinsul apei Apoi și-a adus aminte de darul lui Costechel Și-a încercat să vadă dacă-l mai dor S-a sucit, nu s-a învărit Dar ea durerea de unde nu-i Vezi, nevoie mare, s-a întors acasă Babi să nu i-a suflat un cuvințel Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Eh, Nu mă mai doare, babă, hop. Hop, hop, valeu, Mărinege, dar ce-i cu tine? Hop, hop, valeu, ai dat-o mintea copilor? Hop, hop, hop. Valeu, doci da, ce să mă faci eu cu tine de-acum încolo? Da, valeu, da, valeu, da, valeu Dar nu, da nu te mai voi ta babo, valeu. că ea ca nu Hop, mai dor șale hop, hop, hop. Valeu. De acum încolo, toată treaba am să o fac numai eu ha? Tu ai să stai să te odihnești Dar până una alta, acum mă duc prin sat sau ce mai spun unii și alții, că n-am mai fost de mult A dus moșneagul în satului Și a ascultat bala unu, bala altu, Dar cel mai mult i-a plăcut moșneagului un drumeț care spunea Blescăin din limbă și din buze Că cea mai bună mâncare pe lumea asta sunt clătitele Și atât a lăudat el clătitele astea Încât moșneagului i-a lăsat gura apă Și repede, repede s-a întors acasă Babu! Babu! Babo. Eh, Eh, babo, babo. Ei, ce? Tu, tu știi să faci clătite? Ia, eh, ia ca vorbă, moșnege. Ah. Dar pe cum să nu știu, păcatele mele, că doar nu-s gospodină de ieri de alalte. Da, eh, atunci apucă te și făm și mie o strachină de clătite, că îmi și de poftă Dar ceva. Tu ce, moșnege, ce te apucă? Babo, nu mă mai întreba, că nu mai am brânză. Hai. Bine, de... moșnege, bine, îți fac clătite, dar să știi că n-avem ou. Eh? Fă fără fără ou. N-am nici lapte, moșnege. Pune apă, n -a. Nici dulceață n-am Majun, pune maciun. O, fof, magiun N-am, nici majun, moșnege Nici magiun n, -ai. n am Știi ce? pune bostan, dar da fă o dată. Și baba a luat un pum de făină, în loc de lapte a pus apă, le-a prășit așa cum știe ea și la urmă a pus bostan Apoi cu strachina plină, i le-a dus moșneagului A mâncat moșneagul una că era poftă a mai mâncat una că nu i se păruse chiar așa Apoi a strâmbat din nas și a zis Da, nu știu, babu, de ce s-or fi dând oameni în vânt după clătite Că nu sunt chiar așa de bune Ba, sunt bune moșnege Numai că trebuie făcute cu rostul e, lor și noi Nu avem de unde, că suntem săraci Așa? E, atunci stai Stai să vezi tu ce clătite fac eu acum tu? Da. De unde? Cu ce? Da, cu ce, cu ce? Ai să vezi tu acum, așteaptă numai până mă întorc eu Dar ce ai moșnege? Unde fuge așa? Treaba mea! Moșnegeul s-a dus într-un suflet la Marul Mării și a început să strige pe Costăchel împărat Costăchel! Costăchel! Costăchel! Ce dorești, Moșnege? Costechere. Costechere. Tu, tu știi să faci clătite? <laughs> <laughs> cum să nu știu, Moșnege? Știi? Aș vrea să mănânc și eu o dată clătite adevărate. Nu așa cum ne a făcut baba mea. Cu dulceață? Cu dulceață, cu ouă și cu lapte. Bine. Bine, Moșnege, du-te acasă, acasă și, și caută -o. în cuptorul. Moșnege Moșnege Moșnege, vină mai repede să vezi minunea Am găsit în cuptor O strachină plină cu clătite <laughs> nu e nici o minune, da. babă Asta e puterea lui Costăchel împărat Care Costăchel? Care împărat? Costăchel băiatul nostru, peștișorul Este împăratul apelor Are putere mare, poate să-mi dea orice El m-a vindecat de șare. El mi-a pus clătitele în cuptor Costăchelul nostru împărat Babo Când îți spuneam eu că n-am visat caracatiță o bătălie Tu nu credeai, mă luai în râs Acum vezi? Eh, ce mai zici? Măi, măi, măi, măi Ia acum te cred, moșnic Păi chiar așa zuca, N-avea cine să ne pună nouă clătitele în cuptor eh, Atunci hai să le mâncăm mm -hmm. Mm -hmm. Da, da, bune mai sunt mm -hmm. Bune, bune, Moșnege Așa ceva noi n-am mâncat Da, dacă are costăchel așa putere mare De ce nu te-ai gândit și la mine, Moșnege? Fii, și tu vrei ceva, babo? Vreau? vreau? Cum ce, să nu vreau? Ce vrei? Iaca, mm. să te duci la costăchel împărat Mm. Și să-i cer să facă ce știe el cu a furisit asta de sobă să nu mai scoată fum ca mai chiar. Poți-l ce dorești, mă jmig? poți de data asta, m-a trimis baba, da... da. să nu te supercostechere. Nu, mă supermoșteniț. Baba a zis că să faci ce știi tu, dar să nu mai scoată soba fum. Cochiorește. Așa. Așa. Bine, Moșnici. Să -a nu mai scoată mai... soba fum. S-a întors Moșneagul la baba lui Soba nu mai scotea fum Pe Moșneagul nu mai doreau șelele în mâncaseră Așa că baba și Moșneagul trăiau mulțumiți Ca doi oameni cum să cade ce erau Într-o zi baba zice Știi ce va Moșnege? „Voi ști, ai vrea să-l văd și eu pe costăchel al nostru Cum arată împărat Că tare mi s-a făcut dor de el Da, bine zici tu, babo Hai să-l vedem Că nici eu nu l-am mai văzut decât cu soba mm -hmm. Și moșneagul cu baba lui S-a luat de mână Și hai, hai, hai, hai A ajuns la malul mării Acolo moșneagul l-a strigat pe costăchel împărat a venit îmbrăcat în straie de aur Corană cu pietre scumpe Și mantie purpurie pe umeri Ce dorești, Moșnege? <gători> A, uită o și pe bătrân. Da. Ce <gători> mai faci, mamă? Ia, spune Dorești ceva? Nu dorești nimic, Acostăchele <gători> Dar am vrut să văd și eu ce spune Moșneagul Că nu credea. Ale, da, chipeși, mai ești mâncate, mamă mai scoate sub aflul mamă Nu, no, no, nu mai scoate costăchele Acum arde Pe tine te mai dor și alele moșnici oh, Nu, no, nu, no, no, nu mă mai doare costăchele Da, au fost bune clătitele oh, no, no, no. <gântă -te> Ce am fost Avea dreptate călătorul <gântă -te> da. Ei, Atunci asfătuiți-vă Și spuneți-mi ce să vă mai dau Pe ce mă zici no, nu gândesc și nu. E ok nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, Și no. cine-o mai fi trebuit nouă, babu? A? Ei, eu știu ce ne-ar trebui moșnele. moșnede Ei, Atunci dacă știi, spune tu, hai, hai, spune hai. Păi eu... să ne dai cu o găină. Da, o găină O găină care să facă ouă în fiecare zi da. Să ne mai îndulcem Vine, noi da, hai, o găină. Bine, mamă, bine, da. vă dau o găină Duceți-vă acasă, dar țineți minte, da. oul care o să-l facă găina duminica da. nu e de mâncare e, Să da. te duci moșnege cu el la târg și să-l vinzi Așa. Întors moșneagul cu baba lui la căsuța lor Și-au găsit în pragul casei Cotcodăcind o găină moțată de toată frumusețea Cotcodac, cotcodac, cotcodac, cotcodac Care a făcut câte un ou în fiecare zi Da când a venit duminica Moșnege, eh? moșnege Ia uită te moșnege, ce fel de ou a făcut găina noastră Parcă-i de iață.? Eh? Hmm? Nu de gheață, babu Tu nu vezi că nu se topește? O fi de sticlă, moșnege Ori poate de piatră scumpă Na, da, da. știi ceva, babo? De deci, ce o fi de ce o fi Eu mă duc să-l duc la târg ca așa zis că Bine, moșnege Dacă e așa, du-te Și dacă îi lua ceva pe el Să-mi iei un mosorel cu ața albă Că n-am cu ce să mai cârpescă cămășile da, da. a dus mășneagul la târg, a pus oul pe o basma și a așteptat mușterii. Dar nu se apropia nimeni de marfa lui. Tocmai pe la spartul târgului s-a oprit la el un negustor burtos, mustacios, care privea numai printre gene. A luat houl, l-a privit la soare, l-a cântărit în mână, l-a întors pe o parte și pe alta și a întrebat. Cât să-ți dau pe oul ăsta mășnezeu? Ei, de ce? Nu, dumneata nu, nu, nu știi Eu Știu, știu, stiu moșnege, cum să nu știu Dacă nu știu cine să mai știu altul He? Ei, iei pe el trei galben. Trei galbeni? Știi ce, moșnege? Hă. Aș dau cinci galben? Cinci galben? Ei Uite, uite, ia zece galben și gata Mai mult nu dau <laughs> Zece galbe. <laughs> De <laughs> și, măi, neagul de mirat ce era, văzând că negustorul i dă atâția galben pentru un nou, la camufla râsul. Iar negustorul, care, care păcălise pe bulți în viața lui, de data asta s-a păcălit și el. De unde la început crezuse că are de-a face cu un neștiutor, când l-a auzit răzând, pe măi, a schimbat o Ști? ce? Știți ce moștege? Una și cură fac două Îl stau pe el 20 de galbe Da Da pișicherul de moșneag Văzând că negustorul tot urcă prețul Și că se adunea să aproape tot pârgul în jurul lor Și fiecare întindea mâna Să vadă ce fel de ou vin de moșneagul Iar negustorul ținea oul cu amândouă două A ridicat și el prețul Treizeci și bate palma Fie poftim a luat moșneagul galben Și de bucurie a cumpărat două mosorele de ață albă Și două de ață neagră O vasma târcată pentru babă O lulea nouă pentru el Și s-a întors acasă Duminica următoare Iar s-a dus cu ou la târg Acum negustorul care luase preț bun Pe ou cumpărat de la moșneag Fiindcă era de piatră scumpă Ea a ținut calea la intrarea în târg Și cum l-a văzut S-a dus întins la el Bună ziua moșule Bună ziua ce mai faci? A. Ai ceva de vânzare, ha? Am, am, cum se numește? Tot uh, tot uh, tot, wow. tot, tot. Ia e? să l văz. Da. Poftim 30 de calvin. stai, stai, stai. Nu-l dau cu 30. Stau 35. No. 40? Nu, no, nu. No, no. 50 ce facem turgu? 45 și bate pa, hai, fie coronoc. Roc. Și după ce necustorul a încheiat târgul cu Moșneagul, s-a dat cu binișorul pe lângă el și a început să-l descoase că de unde este el, de unde are el așa ou, că așa și pe dincolo, până când a aflat ce trebuia. Că Moșneagul, cum era om curat la sufletul lui, nu se gândise că mai sunt și oameni răi pe lumea asta și i-a spus tot. Da. Cum îl strigi pe împăratul apelor moșnege ne, Cum îl strig, cum nu strig, asta e treaba mea ne, ne, Nu vrei să spui Ei, Lasă că te vai că să spui și ce nu știi, nu numai ce știi uh, Moșnege, uh. și eu am ceva treabă prin părțile pe unde stai dumneata asta, Am să-ți fiu tovarăș de drum eh, Atunci hai să mergem. S-au plecat amândoi Hai, hai, hai, hai, hai, hai Până a ajuns la casa moșneagului Cum a intrat înăuntru negustorul Și a zburit mustețele și și-a tras sabia A tăbărât pe babă și pe moșneag și a legat burduf Baleu! Așa, Baleu! așa Baleu! Baleu! Acum o șlege, Baleu! Baleu! Baleu! Dacă nu-mi spui cum îl strigi pe împăratul apelor Îți stai cap Ei, Ia ca nu spun, ia ca nu spun dacă vrei, ia găina și dute de unde ai venit. Dar de spus nu-i spun. <hă> Ei, vedem Valeu. noi. Valeu. Valeu. Ia-mi din nou cu acele, baba. Valeu. Ce -ai -ai Valeu. Da, ce cu noi negustorule? Bărău! Lasă baba negustorule. Haci, haci și mi-l-o da baba negustorule. Da bune ca pe aici pe pragușul. Bărău. Stare așa. Valeu. Valeu. Sareza. Valeu. Sareza. Valeu. Pui, mă, A așa. Acu' spui, De ce oră îi Și bietul moșnea, ca să nu rămână fără baba lui, i-a spus cum îl strigă pe costă Bine, mă duc să văd și dacă nu o fi adevărat ce mi-ai spus, ai vai de pierea voastră. Vă tai la mă doi, cap! Și negustorul a plecat cu mare grabă la malul mari. Costecel! Costecel! Costecel! Cine mă strigă? Eu! Tu! Cine ești tu? Eu sunt... Dar uh... unde e moșneagul? Moșneagul a murit! De acum încolo, eu sunt stăpânul tău și ai să faci ce-ți eu. Tu, stăpânul meu, ticălosule, cum îndrăznești, Slujitor! Puneți ți mâna pe nemernicul și pedepsiți-l așa cum se cuvine! <laughs> <laughs> <laughs> și cum a strigat Costochel împărat? Odată au ieșit din valurile mării o ceată de slujitori, înarmați cu lăn și scuturi, l-au înconjurat pe negustor și l-au tras în la adânc cu <laughs> Așa slujitori! Acum, duceți-vă repede la căsuța și ea, care se vede Colosus, și spuneți-i babei și moșneagului că v-am trimis eu. Dezlegați i și aduceți-i la palaturile mele. De acum încolo, am să am și eu grijă de ei, așa cum au avut și ei grijă de mine atunci când mă rănise în luptă căpedenia caracatiților. Dacă nu era moșneagul și baba, mă prăpădeam. Hey. Nopțile cu lună plină O babă și un mășneag Îmbrăcați în straie de argint Ies din valurile mării Într-o caleașcă de aur Trasă de o sumedenie de peștișori Urmați de -o ceată de slujitori Cu lănci și scuturi Când ajung la mal Slujitorii se închină până la pământ În fața bătrânilor Și rămân acolo Iar baba și mășneagul dacă încet, încet, ținându-se de mână și se duc până la un loc unde au crescut bălării înalți de peste un mormand de dărămături Aici se opresc și Moșneagul zice Uite, babo, vezi? Aici era căsuța noastră Da, nici, și uite aici era furisită acea de sobă care mă tot chiora cu fumul ei mm <laughs>